Тоді налетчики очі витріщали А до армії Я не те, що не носив пристойного одягу А й не бачив його Так поступово і навчився Життям ризикувати Звик на все дивитися крізь пальці пішив жити Вип'єш, думки легшими стають Вперед веселіше дивиться І все те від виховання Що базувалося на бридкому Лицемірстві і блюдмірстві Ражніше ж, як і тепер Засмічували молоді мозки Базіканням про те, що навколо вороги, що навколо темрява й неправда, що правда лише там, де ти народився, що життя найкраще там, де твоїм учителям гроші платять і де стоять тюрми, які можуть запроторити твоїх учителів, якщо вони десь стрибнуть не так, як чужа дудка вели. Господині плаксиво затремтіли губи, вона схопилася з табуретки, підійшла до гостя. «Послухай, ти! Ти?» «Так, навіщо ти тут про це подякаєш? Навіщо ти вирігуєш отут свої чорні примудрощі? Щоб ти правду знала! А кому вона ця правда твоя смердюча потрібна? Кому потрібна правда, якої ти сам боїшся? Я не боюсь! Поїшся! Випив вина, гальма ослаблив, язик з препону зірвався, і ти заходився тут ораторсувати! Але ж усе це правда!» Знову грюкнув кулаком гість. Правда? Якщо правда, то чому ж ти її тут, у моїй зледеній комірчині проповідуєш, чому на трибуну не вийдеш, щоб сказати всім за шкору свою боїшся? Гість ображено зі щулистю закріпав почервонілими повіками. У тебе язик таки справді розв'язався, в кожному слові отрута. Господиня різко махнула рукою. Що з нас візьмеш? Ми в темряві живемо. Не знаємо, що коїться в світі, а ти? Ти ж ліз під кулі, ти ж калікою став. Ти ж побачив, на чому світ тримається. Чому ж ти мовчиш? Чому ж ти не шукаєш шляхів, якими твоя правда могла б до людей дійти? Та де? Навпаки, ти за перо узявся для того, щоб заробити копійчину, за половинну, прилизану правду і навіть за безсоромні вигадки. Це, щоб задурманити таких, як син мій. Знаєш, чим ти торгуєш? Нічим я не торгую, Лише ідею ноги продати хочу, Сказав примирливий гість, Досить про це. Ні, аж прошепіла господиня, Ти торгуєш кров'ю своїх загиблих друзів І кров'ю дітей наших, Що загинуть у майбутніх побоїщах. Ти сам кажеш, що друзі гинули на твоїх очах, А для чого? Для того, щоб ти про них анекдотики розказував? Щоб казочками про якусь Тамару лоскотав нерви глибким любителям театру? Чи для того, щоб правду розказувати лише за чаркою? Хай то справді були дурні жертви. А хто винен? Батьки наші винні, що заховалися за спинами в один в одного, совістю торгували і віддавали наше майбутнє дикості на поталу. На вас, отаких от, як ти, – Упаде прокляття майбутніх поколінь. Мій син лише збирається виходити в світ, вірить у світлий розум, у мудрість і добропорядність старших. А ти йому не сказав би, що в нього попереду ніч, що перед ним провалля? Не від з п'янів, а від своєї дешевенької радості, від нікчемної удачі. Довго таки чорнилі, і якось навчився брехати саме так, як того вимагають ті, що гроші платять. Ой, якби переселилися душі твоїх загиблих товаришів у душі тих акторів, що їх образи будуть творити, та проголосили правду, яку забрали з собою в могили солдатські, і гість глумливо вставив. То актори або без хліба лишились би, або загинули б. Ото ж бо й воно, що ти загинути боїшся. А правду кажучи, ти вже давно загинув як людина. Для чого ти брешеш у п'єсі своїй? «Тобі їсти нічого, то краще виходи вночі на велику дорогу з ножем, але не заробляй на крові ровесників своїх, не гендлюй горем людським!» Ображений гість густо почервонів. «Кошмарна фантазія в тебе, ти просто відьма, для простої друкарки ти надто розумна. Зате в тебе фантазія ангельська, гуманіст! Ви фантазував залізну ногу, а для кого? Для тих, що тільки ходити почали?» «Чи для тих, що в колисках ніжками бацають, та ще й хвалиться мерзотою?» Господиня заплакала.